MISTERELE PARISULUI, PISTA 7. Banditul, la dăpostul acestui somn, prefăcut vroia să vadă dacă fizionomia tovarășului său nu trăda vreo emoție. Rudolf simți această șiretenie și răspunse. M-am trezit de vreme azi, mi-e somn, o să fac și eu la fel ca voi, și închise ochii. Curând, respirația zgomotoasă a învățătorului și a cucuvaii care sforăiau în unison, înșelară în așa măsură pe Rudolf, încât crezând că tovareșii lui dorm adânc între deschise ploapele. Învățătorul și cucuvaia cu toate sforăirile lor zgomotoase țineau ochii deschiși și schimbau semne misterioase cu ajutorul degetelor, așezate ciudat sau îndoite în palmă. Deodată acest limbaj al mâinilor începe. Banditul, băgând de seamă, fără-ndoială, după vreun indiciu imperceptibil că Rudolf nu doarme, strigă râzând. ha, ha, ha amice, îți pui la încercare prietenii, he? Nu trebuie să te mire asta, pentru că sfărăiți cu ochii deschiși!" Cu mine e ceva tinere! Sunt somnambul!" Trăsura se opri în piața Madeleine. Ploaia încetase o clipă, iar norii mânați de puterea vântului erau atât de negri, de coborâți, încât părea că se lăsase noaptea. Rudolf Cucuvaia și învățătorul se îndreptară către curd la René. Tinere, e, am o idee care cred că nu este rea. Care? Să mă convinc dacă tot ce ne-ai spus cu privire la interiorul casei din Aleia Văduvelor este exact. Ai vrea să te duci acum acolo sub un pretext oarecare? Aceasta ar da loc la Bănuiel, cred. Nu... Nu sunt atât de naiv ca să fac eu asta, tinere, dar de ce crezi că am eu pe femeia asta și de ce crezi că îi se spune jmechera? <laughs> o vezi, tinere, s-ar zice că e un cal de cavalerie care aude sunând atacul. Ia uite-te la ea ce ochi scoate. <laughs> Vrei să o trimesc i scoadă. Precum spui. Numărul 17! Alea văd velor, nu-i așa, dragă? O, filiniștit, liniștit, n-am decât un ochi, dar e bun. O vezi, tinere, o vezi, arde de nerăbdare să ajungă acolo. Dacă procedează cu îndemânare, ca să intre, ideea dumitale nu era deloc. Țineți ți la bărbat, într-o jumătate de ce sunt înapoi și o să vezi de ce sunt eu în stare. O clipă, și aico coborăm întâi la inima sângerată, e la doi pași de aici. Dacă micul șchiopi acolo, le cu tine, va sta la pând afară lângă poartă, în timp ce tu vei intra înăuntru. Ai auzit? Ai dreptate, e și rit ca o vulpe. Șchiopul la mic n am plinit încă zece ani și de ună zi el fu acela care... Un semn al învățătorului o întrerupse. ce e aia inima însângerată? Ciudată firmă pentru o cârciumă. N-ai decât să-i să socoteală cârciumarul. Hai, cum îl cheamă? Pe cârciumarul inimii însângerate. El nu întreabă pe, pe clienți cum îi cheamă. Bine, dar totuși... zic cum vrei, Pierre, Tom, Cristofor sau Barnabas. Îți va răspunde neapărat. Dar iată ne-ajung și tocmai la vreme că răpăia la început și auzi fluviu cum urlă. Ar zice că e un potop. Ia te uită, încă două de zile de ploaie și apa trece de arcadele podului. Zici că am ajuns? Dar unde dracu e cârciuma? Nu văd nicio casă pe aici. E, he, he, he. Dacă te uiți în prejur, sigur că nu e. Dar unde să mă uit? <laughs> La picioarele dumitale. <laughs> La picioarele mele. Da! <laughs> Unde? Uite aici! Vezi acoperișul? Ia seama să nu calci pe el! <laughs> Rudolf, într-adevăr, nu observase una din acele cârciumi subterane care încă mai existau acum câțiva ani în unele străzi ale Champeliseului și mai ales lângă la Cur de René. O scară săpată în pământul umed și gras ducea în fundul un fel de șanț larg. De una din laturi tăiate vertical se rezema o clădire joasă, murdară, scorojită. Acoperișul ei de o loane de mușchi abia depășea nivelul terenului pe care se gătea Rudolf. Două sau trei șoproane din scânduri putrede, slujind de pivniță, de magazie, de coteți pentru iepuri, prelungeau această mizerabilă magherniță. O potecă foarte strâmtă traversând șanțul, Ducea de la scară la ușa casei. Restul spațiului dispărea sub un umbrar de nuiele care depostea două rânduri de mese înfipte grosolan în pământ. Vântul făcea să scârție dureros din o firmă odinioară de tinichea, sub rugina, ce o acoperea se mai putea desluși o inimă roșie străpunsă de o săgeată. Firma se clătina ca un par, ridicat deasupra acestei hrube veritabilă vizuină de tălhare. O ceață deasă, umedă, însoțea ploaia. se apropia noaptea. Ce zici de casa asta ha, tinere. <laughs> Mulțumită ploilor care cad cu găleata de 15 zile, nu e prea umedă pentru un eleșteu. Trebuie să fi fost aici și un loc bun de pescuit bogată? Hai! Bine, fie să intrăm. O cripă! să văd dacă, dacă maru e acolo. Atenție! Și banditul, pocnindu-și cu putere limba de cerul gurii, scoase un strigă ciudat, un fel de gâjit sonor și prelung, care s-ar putea reproduce cam așa. O! <rug> <rug> Un zgomot identic s-a auzit din adâncul cocioavei. Vi aici! Scuză-mă, tinere! Respecter Doamnelor! Și lăsă să treacă mai întâi cu cuvaia. Patronul inimii sângerate, după ce răspunse la semnalul învățătorului, înaintă politicos până în pragul ușii. Acest personaj pe care Rudolf îl căutase în cartier și pe care nu avea să-l cunoască încă sub numele lui adevărat sau mai bine zis, sub orecla lui obișnuită, era braț roșu. Mic și slab, pirpiriu și debil, acest om putea să tot aibă cam vreo 50 de ani. Împățișarea lui aducea cu a unui dihor și în același timp cu a unui șobolan. Nasul lui ascuțit, bărbia teșită, pomeții osoși, ochii negri, mici, mobili, pătrunzători, dădeau trăsăturilor lui o nemaipomenită expresie de șiretenie, de rafinament și de inteligență. O veche perucă blondă sau mai mult decolorată, ai feței lui gălbeșite, peruca așezată pe creștetul capului, lăsa să-i se vadă cea facă runtă. Purta o veste scurtă și unul din acele șorțuri negricioase de care se servesc chelnerii din Cârciu. Cele trei personaje ale noastre nu coborâseră bine ultima treaptă a scării, că un copil de cel mult zece ani, însă foarte mic de statură, cu aerul inteligent, dar bolnavicios, șchiop și cam diform, veni lângă braț roșu, cu care semăna atât de bine, încât nu te puteai îndoi că n-ar fi propriul fiu. Avea aceeași privire pătrunzătoare și vicleană. Fruntea copilului dispăruse pe jumătate subă pădure de per gălbui, tar și aspri, ca părul de porc. Un pantalon ca și o bluză cenușie, strânsă cu o curea de piere. Constituiau costumul șontorogului, poreclit astfel din cauza beteșugului său. Stătea lângă tatălui, în picioare, sprijinindu-se pe piciorul sănătos, ca un bătlan pe malul unui lac. Rudolf trebuia să se aplece ca să treacă pe ușa cârciumii împărțită în două săli. Într-una se vedeau teșghea și un biliard uzat, în cealaltă mese și scaune de grădină, pe vremuri vopsite în verde. Două ferestre înguste se zăreau între pereții verzui, mucezi de umezeală. Rudolf rămase singur doar un minut. Braț roșu și învățătorul avură astfel răgazul să schimbe repede între ei vorbe și câteva semne tainice. Bei un pahar de bere sau un soi de rachiu până vine isteața? Nu, nu mi e sete. Mm, fiecare cu gustul lui. Eu beau un pahar de rachiu. Ha, ha, ha. O, o. Întunericul pătrundea în așa fel, în vizuină, încât era peste putință să vezi până într-unul din colțurile celei de-a doua dăi, unde se afla deschizătura căscată a unei pivnițe, în care se cobora printr-un keping cu două canaturi, primul rămânând mereu deschis pentru ușurința serviciului. Masa la care se așezase învățătorul era foarte aproape de această gaură neagră și adâncă. Banditul cu spatele la pivniță o ascundea cu totul privirilor lui Rudolf. Rudolf, nevrând să se trădeze că era plin de teamă, se așeze la masa învățătorului și ceru un pahar pentru a-și ține firea. Braț roșu, după ce schimbase cele câteva vorbe pe șoptite cu banditul, se uită la Rudolf cu curiozitate, sarcasm și neîncredere. Sunt de părere, tinere. Dacă muierea mea ne aduce vestea că personajele pe care dorim să le vedem sunt acasă, că putem să le vizităm pe la orele opt. Ar fi mai devreme cu două ore. Asta l-ar stângherii. Crezi? Mm, sunt sigur. Ei, doar între prieteni... Nu te ții de etichetă." Pe mine nu mă stă Nu închid niciodată prăvălia înainte de miezul nopții. E ora când sosesc cei mai buni clienți ai mei și vecinii nu se plâng de larma de aici." Spuse braț roșu cu glasul lui Pițigăiat. Trebuie să accept tot ce îmi propui, tinere. Fii, nu vom pleca să-i vizităm decât la ora 10." Liniște! Vine cucuveaua! Uite!" După o clipă, cucuvaia și făcă apariția în odaia cu biliar Gata, bărbate! afacere e în mâna noastră!" Braț roșu se retrase discret, fără a întreba ce se făcuse cu micul infirm, pe care poate că nici nu-l aștepta să se înapoieze curând. Cu hainele loarcă, bătrâna se așeză în fața lui Rudolf și a banditului. E bine? Până acum băiatul a spus adevărul." Ei, vedeți? Lasă pe cucuvai să ne lămurească, tinere! Haide, dă drumul, ii Am ajuns la numărul 17, lăsându-l pe șchiov ghemuit într-o groapă la pândă. Era încă ziua. Am tras de clopot la o mică poartă cu țâțânele în afară. În fine nimic. Sun? Păzitorul îmi deschide. unul nalt gras, cam de vreo 50 de ani, cu aspect somnoroși și cu mutra unui om de treabă. Favoriți roșcați în chip de semilună pe obraz. Capul chel. Înainte de a suna, îmi pusesem boneta în buzunar ca să pară că sunt vreo vecină. De-ndată ce-l văr, pe pasnic, Încep să mă zmior că-i din toate puterile, stric că l-am pierdut pe Coco, un papagal mic pe care îl iubesc mult, mult de tot. Ei spun că locuiesc în strada Marbeuf și că din grădină în grădină omplu după coco. În final îl ro călduros pe omul să mă îngăduie să caut pase. Ei, ce zici? <laughs> ce zici de femeia mea, ha? <laughs> Foarte dibace. Și apoi? Paznicul îmi să caut pasă și iată mă umblând prin grădină și strig. Cocă! Cocă! Cocă! Uitându-mă pe sus și pretul ca să văd tot. Înăuntru gardului de zid pretul tinder parma clăcuri să te poți să te cațări pe ele la colțul zidului. În stânga, un pin în formă de scară, până și o lăuză ar putea coborâ pe acolo. Casa are șase ferestre la parter, niciun cat, patru răsuflători în pivniță, fără gratii. Ferestrele de la parter sunt închise cobloane, obloane, zăvor jos, clanță sus. Apeși pe pirchiciul ferestrei, tragi de sârmă, trânc și te înghiț, nu?" Ușa de la intrare cu geamuri, două jaluzele în afară. Așa e, ca și cum am fi fost acolo. În stânga, lângă curte, un puț. Fringhia lui ne poate servi pentru că acolo nu sunt zăbrele lângă zid, în gazul că retragerea ar fi tăiată pe poartă, intrând în casă. A intrat în casă? A intrat în casă? Desigur că am intrat! Auz ce femeie, ha, ha, ha, ha. ce zici dumneata, a putut să intre și în casă? Ha, ha, ha, ha. Sigur că da, am intrat, negasindu-l pe coco, atât m-am văietat, încât era ca și cum mi s-ar fi tăiat răsuflarea. L-am rugat pe păaznic să mă lase să mă așez pe pragul ușii. Bietul lui om, mi-a spus să intru și mi-a oferit un pahar cu apă sau cu vin, la alegere. Un simplu pahar cu apă, am spus eu, un simplu pahar, eu nu beau vin. Atunci m-a poftit în anticameră. Covoare peste tot. Bună măsură de prevedere. Nu se aude când umbli, nu se aude nici căderea cioburilor de sticlă, dacă ar trebui să spargi vreun ochi de geam. În dreapta și în stânga, uși și broaște cu mânere încovoiate. Ajunge să sufli pe ele, că se și deschide. <laughs> în o ușă solidă, încuiată cu cheia. Aduce cu o casă de bani, miroase a piștari! <laughs> Aveam ceara în coșniță. Avea și ceara! Hahaha! <laughs> tinere! Nu pleacă niciodată fără ceară! <laughs> Trebuia să mă apropii de ușă care mirosea bani. Atunci m-am prefăcut că mă apucă un acces de turi atât de puternic, că am simțit nevoia să mă reazim de zid. Auzindu-mă turșind, pasnic, cum spuse, să-ți aduc un pic de zahăr, a căutat o lingură pentru că am auzit dar argintăria, Argintăria din odaia din dreapta, să nu uiți asta zăpățiture! <laughs> în fine, tușini și gemând, mă apropiam de ușa din fund, aveam ceara în palmă, m-am sprijinit de braască ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E, iată tiparul! <laughs> Dacă nu ne va fi de folos, azi, ne va servi el în altă zi! <laughs> Și cu cuvaia dădut harului o bucată de ceară galbenă, în care se vedea perfect tiparul. Acum trebuie să ne spui dacă aia este ușa casei de bani. Desigur, acolo sunt banii. Și spuse în sinea lui, să se fi lăsat oare Merv păcălit de această bătrână mizerabilă? E posibil. El nu se așteaptă să fie atacat decât la zece. La ora aceea va fi luat toate măsurile. Dar nu toți banii sunt acolo, n no. a apropindu-mă de fereastră pentru am căutat chipurile, papagalul, am văzut într-una din odăile din stânga săculețe cu monezi pe o masă de scris. L-am văzut așa cum te văd, bărbate, ah, erau cel puțin o duzină, știi ce multe erau și erau pline cu monezi, ah. Unde a rămas chiopul? E tot în grapa lui, la doi pași de poarta grădinii. Vedem în întuneric ca o mâță. Nu e decât o intrare la numărul 17. Când vom ajunge, ne va spune dacă a venit cineva. Bine. De cum au zis aceste vorbe, învățătorul se repezi pe neașteptate asupra Rudolf, îl apucă de gât și-l aruncă în deschisă în spatele mesei. Aha! A, ce faci? Atacul a fost atât de rapid și de neașteptat, atât de puternic, încât Rudolf n-a se vreme nici să-l prevadă, nici să le vide. Cucuvaia speriată scoase un țipăt puternic pentru că la început nu suse rezultatul acestei lupte de o clipă. Când zgomotul produs de căderea trupului lui Rudolf pe treptele încetă, învățătorul, care cunoștea perfect vizuinile subterane ale acestei case, coboră încet în pivniță, trăgând cu urechea atent. Învățătorule, ferește-te! Ferește-te! păgătește ți diletul! Tâlharul nu răspunse și dispăru. La început nu se auzi nimic, dar după câteva clipe, zgomotul îndepărtat al unei porți ruginite care scârția în balamale, răsună înăbușit în adâncul pivniței, după care se făcu din nou liniște. Era o întunecime dezăvârșită. Cucuvaia, cotroboi în coșnița ei, făcu să scapere un chibrit, și aprinse o lumânărică, al cărei pâlpâit răspândi o lumină slabă în acea sală lugubră. Cât poți fi de groaznic, Fiorosule, mi-a fost și mie teamă de tine. Repede, repede, în aleia văduvelor, peste un ceas poate fi prea târziu. Dacă e vorba de capcană, n-a fost încă timp să ne fie întinsă, și dacă nu e, dăm lovitura numai noi doi, <sus> numai noi doi. De pe urma cumplitei căderi, Rudolf rămase leșinat în nemișcare pe ultimele trepte ale pivniței. Învățătorul tărându-l până la intrarea unui, al doilea cavou, cu mult mai adânc, îl închisese printr-o poartă masivă încercuită cu fier, apoi se apoie la cucuvae să comită un furt, dacă nu și un asasinat în aleia văduvelor. După vreun ceas, Rudolf își reveni treptat în simțiri. Era culcat la pământ în mijlocul unui bezne de nepătruns. Întinsese brațele în jurul și dătu de niște trepte de piatră. Simțind la picioare o puternică senzație de umezeală, își duse mâna într-acolo. Era o baltă de apă. Cu o sforțare, izbuti să se așeze pe ultima treaptă a scării. măceala îi se risipise repede, încet, și început să facă vreo câteva mișcări. Din fericire, niciun mădular nu era frânt. Trase cu urechea. N-auzi nimic. Nimic decât un fel de ușoară clipoceală, surdă, slabă, dar continuă. La început nu bănuia de unde venea. Pe măsură ce mintea îi se limpezea, împrejurările atacului a cărui victimă fusese, îi revenea un gând, dar închiv vag și cu încetineală. Era gata să-și adune toate amintirile, când simți la picioare o nouă senzație de umezeală. se aplecă plecat pipăii, apa îi ajunsese până la glezne și în mișlecul acestei tăcere apăsătoare auzea și mai lămurit, persistent, clipocitul acela surd, slab, necontenit. de data asta înțelese. Apa invada cavoul. Creșterea pe sen era formidabilă și acel loc subteran se găsea la nivelul fluviului. Această primejde îl făcu pe Rudolf să-și revină cu totul. Iute ca fulgerul, urcă scara umedă. Ajuns sus se de o poartă. Zadarnic încercă să o clintească, iar rămase nemișcată în bala marele ei de fier. În această situație disperată, Primului gând fu către merf, Dacă nu se apără, acest monstru va ucide. Și eu, eu voi fi acela care a provocat moartea lui." Ah, sărmane Merv!" Acest gând cumplit îi întări puterile, proptindu se pe picioare și arcuindu-și umerii să-i stovi în încercări nemaipomenite împotriva porții, dar nu izbuti nici măcar să o urnească din loc. Nădăjduind să găsească în o vreo pârghie, coborâ puțin. La penultima treaptă dădu de niște trupuri moi care se rostogoleau și fugeau de sub picioarele sale. Erau șobolanii pe care apa îi gonea din culcusurile lor. Rudolf dădu o colp pivniții, orbăcăind în toate direcțiile, apa ajungându-i până la genunchi. Nu găsi nimic. Urcă încet scara într-o de amară. Numără treptele. Erau 13. Trei... Fuseseră acoperite de apă. 13. Cifră fatală. În anumite situații, mințile cele mai lucide nu sunt la dăpost de idei superstițioase. Rudolf vedea în această cifră o prevestire rea. Se gândi la ce se putea întâmpla lui Merv. Căută zadarnic vreo spărtură între pământ și poartă, a cărei umezeală umfla de sigur lemnul, ce se lipea ermetic de lutul umed și gras. Rudolf început să scoate strigăte puternice, crezând că poate vor fi auzite de mușterii cârciumii și apoi trase cu urechea. Nu auzi nimic, nimic decât micul clipocit surd, slab și continu al apii, care creștea mereu, mereu, Într-una. Rudolf se așeză zdrobit cu spatele rezema de poartă și îl plânse pe amicul său care se zbătea poate sub cuțitul asasinului. Încercând un simțământ de amărăciune, îi părea rău acum de îndrăznețele și necugetatele sale planuri deși motivul care le determinase era nobil. Cu durerea în suflet își aminti de miile de dovezi de devotament din partea lui Murph, care, bogat, onorat, părăsise o soție și un copil iubit, lăsase deoparte interesele și sentimentele sale cele mai scumpe pentru a-l însoți și a-l ajuta pe Rudolf într-o curajoasă, dar ciudată ispășire pe care el și-o impusese. Apa creștea mereu. Numai cinci trepte rămăseseră încă neînundate. Ridicându-se în picioare lângă poartă, Rudolf atinse bolta cu fruntea. Putea calcula timpul cât ar ține agonia lui. Era o moarte lentă, mută și cumplită. Își aminti de pistolul care l-avea la el. Cu riscul de a se răni, trăgând în poartă de foarte aproape, poate ar izbuti să o deschidă. Fatalitate! Fatalitate! În căderea lui, arma fusese pierdută sau furată de învățător. De nu l-ar fi îngrijorat soarta lui Murph, Rudolf ar fi așteptat moartea cu seninătate. Trăise destul, fusese iubit cu patimă, făcuse mult bine și ar fi voit să facă și mai mult. Dumnezeu o știa. Nu cârtea împotriva sentinței care îl lovea. Vedea-n destinul său o pedeapsă dreaptă pentru o faptă funestă, neispășită încă. Gândurile... Îl copleșeau și se intensificau odată cu primeștea. Un nou chin avea să-i pună la încercare resemnarea. Șobolanii goniți de apă se urcau din treaptă în treaptă, ne nicio ieșire. Neputându-se cățăra pe o ușă sau pe un perete vertical, se urcau pe hainele lui. Când începu să-i simtă mișunând pe trup, scârba și oroarea devenirea de nedescris. Vruse i alunge, mușcături ascuțite și reci îi însângera mâinile. În căderea lui, bluza și vesta îi se desfăcură, așa că simțea pe pieptul gol contactul labelor reci al trupelor păroase. A sfârlea cât de departe putea aceste animale scârboase, după ce și le smulgea de pe haine, dar ele reveneau în not. Rudolf reîncepu să strige, dar nimeni nu-l auzea. Curând nu va mai putea striga. Apa i-a ajunsese până la gât. De aici... Îi se va ruca peste puțin timp până la gură. Aerul începu să se împuțineze în acest spațiu îngust. Primele semne de asfixiere, îl copleșiră și arterele tâmplelor îi vâgneau cu violență. Era amețit. Avea să moară. A avut un ultim gând pentru mărf și și îndreptă sufletul către Dumnezeu. Nu ca să-l salveze din primejdie, ci doar... Să-i primească ispășirea. În aceste clipe supreme, când era gata să părăsească nu numai ceea ce alcătuise existența lui fericită, strălucită, invidiată, dar și un titlu aproape regal, o putere suverană constrânsă să renunțe la o acțiune care, împlinind cele două postulate de care era însuflețit, dragostea de bine și ura contra celor răi, putea să fie socotite cândva ca o expiere a păcatelor sare. În aceste clipe, pregătit să piară de o moarte îngrozitoare, Rudolf n-avea acea pornire de furie, de neputincioasă ură datorită căria sufletele slabe acuză sau plestemă rând pe rând pe oameni destinul și pe Dumnezeu. Nu! Cât timp mintea îi rămăsese limpede, Rudolf își suportă soarta supus și cu smerenie. Când agonia începuse să-i întunece judecata, pradă cu totul instinctului vital, Rudolf se zbătu împotriva morții, dacă se poate spune, trupește și nu sufletește. Oamețeală îi cuprinse minte într-un vârtej răpit și clocotitor. Apa-i la urechi și se părea că se învârtește pe loc în jurul lui. Ultima licărire a judecății era pe cale să se stingă când pași grăbiți și cu un zgomot de glasuri se auziră lângă ușa pivniții. Nădeși de a ultimile sale puteri. Printr-o supremă încordare a spiritului, putu prinde aceste vorbe, ultimile pe care le-a auzit și pe care le-a înțeles. Vezi bine că nu e nimeni! Dragem, e adevărat! Uite! -l. Domnule Rudolf! Domnule Rudolf! Și cuțitarul putu prinde cele două brațe ale lui Rudolf, care pe jumătate necat se agăța de pragul ușii printr-o mișcare convulsivă. de la o moarte sigură de către cuțitar și transportat în casa din aleea văduvelor, cercetată de către cucuvaie înainte ca învățătorul să încerce o lovitură, Rudolf fu culcat într-o cameră frumos mobilată. Un foc bine încins ardea în cămin. O lampă așezată pe un scrin răspândea o lumină vie în cuprinsul încăperii. Patul lui Rudolf, înconjurat de pologuri groase de damasc verde, rămăsese în întuneric. Un negru de statură mijlocie cu părul și sprâncenele albe, îmbrăcat cu îngrijire și cu o pamblicuță verde portocalie la butoniera fracului sau albastru, ținea în mâna stângă un ceas de aur cu secundar la care se uita numărând pulsațiile stăpânului. Acest negru era trist și gânditor. Se uita la Rudolf, care dormea cu expresia cele mai afectuoase griji. Cuțitarul, îmbrăcat în zdrențe, murdar de roroi, stătea rezemat de piciorul patului. Brațele îi atârnau și își ținea mâinile împreunate. Barba lui roșii crescuse, părul des ca un caer, era zbârlit și plin de apă. Trăsăturile feței a aspre, totuși, sub acest înveliș urât și necioplit, Mijea o nespusă expresie de îngrijorare și milă. Abia îndrăznind, parcă să respire, își apăsa pietul larg, neliniștit de atitudinea gânditoare a doctorului negru, temându-se de vreun diagnostic grav. Riscă totuși, cu glas scăzut, această reflexie filozofică uitându-se la Rudolf. Cine ar putea spune, totuși văzându-l atât de slab, Că el a fost acela care mi-a ars loviturile acelea de pum de la urmă. Nu-i va trebui mult timp ca să-și recâștige puterile. Nu-i așa, domnule doctor? Pe cinstea mea, cu dragă inimă, i-aș oferi odată spinarea. Asta l-ar înviora cu siguranță. Nu-i așa, domnule doctor? Negrul, fără ai răspunde, făcu un semn ușor cu mâna. Cuțitarul amuții. Doctoria, ceru negrul pe loc cuțitarul, care își lăsase la ușă bocancii țintuiți, se duse către scrin, umblând în vârful degetelor cât mai ușor cu putință, dar cu astfel de strâmbături și bălâmbănindu-și brațele, de parcă ar fi purtat niște poveri pe spate și pe umeri, care ar fi stârnit râsul în orice altă împrejurare. Bietul de el s-ar fi zis că, Vrea să-și lase toată greutatea în acea parte a trupului care nu atingea pământul, ceea ce, cu toată grosimea covorului, nu împiedica dușumeaua să scârție sub masiva statura cuțitarului. Din nefericire, în dorința lui de a face bine și de teamă să nu scape din mână sticluța subțire, îi strânse gâtul în mâna lui puternică cu atâta putere încât flaconul se sparse și doctoria se vărsă pe covor. La vedere acestei isprăvi, cuțitarul rămase nemișcat. cu unul din picioarele lui mari în aer, cu degetele zbărlite nervos, uitându-se încurcat când la doctor, când la gâtul sticlei care-i rămăsese în mână. Ah, stânga ce-a furisit!" strigă negrul contrariat. Luam mar dracu de nătâng!" Ah, o voiam pe cealaltă!" Aia mică rușiatecă! fără îndoială, aia am trebuia!" Cuțitarul, învârtindu-se repede pe călcâie, după o veche deprindere militară, merse pe cioburile de sticlă. Alte picioare mai gingașe s-ar fi rănit, dar fostul Hamal, datorită specificului meseriei sale, avea o pereche de sandale naturale, dar ca niște copite de cal. Ia seama că te vei răni!" îi strigă medicul. Cuțitarul nu ținut deloc seama de această recomandare. Preocupat cu totul de noa lui însărcinare, în care voia să exceleze pentru ca să îi se uite prima neîndemânare, merita să privești cu câtă gingășie, cu câtă ușurință, cu câtă grijă își desfăcu cele două degete groase și prinse între ele sticla de cristal subțire. Un fluture n-ar fi putut lăsa un fir din pulberea aurie a ripilor lui între degetele mari și arătătorul cuțitarului. Doctorul Negru se cutremură la gândul că ar putea interveni un nou accident. De astă dată, dintr-o exagerată grijă a cuțitarului. Din fericire, doctoria scăpă de primejdii. Cuțitarul apropindu se de pat, zdrobi sub picioarele lui ce mai rămăsese din vechea sticlă. Dar bine, nenorocitule, vrei cu orice presă te schilodești? Întrebă doctorul cu vocea înăbușită. Cuțitarul se uită curios la el. E, cum să mă schilodesc, domnule doctor? De două ori ai călcat pe sticlă. Dacă nu e alta, nu o am în seamă. Am labele ca încălțate în galenți. Dăm-te, rog, o linguriță mică reluomersului grațios și aduse ce ceruse doctorul. După ce înghiții câteva lingurițe din acea doctorie, Rudolf făcu o mișcare și agită ușor mâinile. E bine, e bine. Iese din toropeală. Luarea de sânge l-a ușurat. Curând o să fie în afară de orice primejdie. Salvat! Bravo! Trăiască Constituția! Ce stai odată! Om! Da, domnule doctor. pusul devine regulat. De minune. De minune. Și pietul prieten al domnului Rudolf, domnule doctor, cum se simte? Drace, când o să afle. O, oh, bine. Stăcere." Da, domnule doctor. Stai jos." Da, domnule doctor. Ci stai odată. Mă turbur tot învârdindu-te în jurul meu. Asta mă distrage. Hai, stai jos." Domnule doctor. Sunt murdar ca un trunchi de lemn când îi dai jos de pe plută. O să murdăresc, mobila. Așează-te odată. Murdăresc, ovorm. Oh, fă ce vrei, dar pentru Dumnezeu stai liniștit. După un moment de cu cuțitarul, mai mult pentru a asculta de doctor decât din de nevoie de a se odihni, luă un scaun cu mare grijă și foarte satisfăcut, îl întoarse cu speteaza pe covor cu intenția să se așeze ușurel și cuvincios pe picioarele din față, pentru a nu murdări nimic, ceea ce și făcu cu tot felul de menajamente. Din păcate, cuțitarul nu cunoștea legea pârghiei și a gravității corpurilor. Scaunul se răsturnă, Nenorocitul, printr-o mișcare nesocotită, întinse brațele, răsturnă o masă pe care era o tavă, o ceașcă și un ceainic. La acest formidabil tărăboi, doctorul Negru ridică ochii și sării de pe fotoliu. Rudolf se trezit brusc, se ridică în capul oaselor, se uită în jurul lui cu teamă, își adună gândurile și strigă: "Mer! Unde e mer?" Alteța voastră să fie liniștită. Avem bune nădejdi." E rănit." Vai, da, monseñor." Unde Vreau să-l văd." Și Rudolf încercă să se ridice, dar recăzu pe pat, covârșit de durerea provocată de contuziile ale căror urmări le simțea de acum. Să fiu dus numai decât lângă meu, pentru că nu pot să umblu." Monseniore. Domnul Murph se odihnește. Ar fi periculo să-i provocăm acum o, o emoție puternică. Ah, mă minți! Murph e mort! E mort, asasinat și e din vina mea! Monseniore, știți că nu sunt în stare să mint. Va fi pe cuvânt de onoare că domnul Murph trăiește. E rănit destul de grav, e adevărat, dar sunt semne aproape sigure că se va vindeca. Îmi spuneți asta ca să mă pregătiți pentru cine știe ce veste îngrozitoare. E desigur într-o stare disperată." Monseniore, sunt sigur că mă păcăliți. Vreau să fiu imediat transportat lângă el. Vederea unui prieten e întotdeauna salvatoare." Încă -o. Înc o dată, monseniore, va fi pe cuvânt de onoare că în afară de ivirea unei complicații, ceea ce e puțin probabil, domnul Merv poate intra curând în convalescență." Adevărat? Chiar adevărat?" Dragul meu, David, Chiar adevărat, monsenore. Ascultați-mă. Știți câtă considerație am pentru dumneata? De când a clase mele, am avut totdeauna încredere în dumneata. Niciodată nu m-am îndoit de știința dumitare, dar pentru Dumnezeu, dacă e necesar vreun consult, a fost primul meu gând, monse. Dar acum orice consult este cu totul inutil. Puteți să mă credeți. De altfel, n-am vrut să bag în casă pe cineva înainte de a ști dacă ordinele dumneavoastră de el. Dar cum s-au petrecut toate astea? Cine m-a scos din pignița aceea în care eram gata să mănec? În mintea mea tulbure, mi-am făcut impresia că l-aș fi auzit pe cuțitar. Oare să mă fi înșelat? Nu, nu. Acest om de treabă vă va spune adevărul, Monseniore, căci el a făcut totul. Dar unde e? Unde ești cuțitare? Doctorul căută din ochi pe infirmierul improvizat care, încurcat de isprava lui, se ascunsese în dosul pologului. Iată-l! Haide, înaintează viteazule! Înaintează și dă mâna ta bărbătească! Dar apropie-te odată și dă mâna ta!" Iertați-mă, domnule. Adică, vreau să spun. Monseniore. Spunem, domnule Rudolf, ca întotdeauna. Prefer așa. Și eu aș fi mai, mai puțin stânjenit. Dar, cât privește mâna, poftim. O dau cu mare plăcere. Am facut multă treabă cu ea.